Бати Чому? Що здивувався хлопець. Без чому, просто так, не можу, не хочу, тебе не стосується. Ну, ходімо десь пива вип'ємо, чи кавим. Пригощають істечками, не розгубився Ілля. Кава з стечками. на мить задумалась Женька і щось невловиме промайнуло в її очах. Так, кава, але без тебе. Вибач і геть забула, мені треба крутнутись в одне місце. У справі. Вибач, дякую, що допоміг. Вона піднялась навшпинки і чмокнула Іллющику, як робили на прощання всі в їхній дворовій компанії. Ілля зітхнув і розвів руками. Пообіцяє, що іншим разом. Ага, і кораблик, і каву, і кістечка, і вітребенькі. Віддаляючись від нього пружною ходою, дівчина кивала і махала рукою. Розділ тринадцятий Я розповім вам історію про ревності. Ви не проти? Спитала трохи старша за Амалію жінка, навіть чимось на неї схожа, хіба що в ній відчувалося більше енергії і цікавості до життя. Поки Людмила читала в меню пропозицію десертів, Амалія роздивлялася її, ніби справді крутила в руках нову книгу, вгадуючи, що там під палітуркою. Читачку трохи збентежив анонс про ревнощі. Але ж вона сама свідомо обрала книгу з цими чоловічо-жіночими історіями. Невже сподівалася, що розповідь не зачепить її особисте? А може і спеціально, несвідомо, наривалася, шукала щось подібне, поколопати рану, переконатись? Вона не перша втрапила в таку халепу? Чи сподівалась знайти відповіді на власні запитання? Таки оберу Наполеон, хоча калорій у ньому, мабуть, але ж сама точно його вже не пектиму, а інколи хочеться відчути смак минулого. У вас таке буває? Усміхнулася жінка Амалії, але та знітилася і снизала птечима, бо той смак не полишав її ні вдень, ні вночі. Книжниця Віра пішла по замовленим, а Людмила глянула через перила на нижній ярус і заговорила. «Це цікава акція. Не знаю, що спонукало вас записатися в читачі, адже кожному є про що розповісти, хоча я навіть сама міркую, чи не вписатися мені в обидві картотеки. У вас тут не було прецедентів такого роздвоєння?» Зазирнула вона в очі Амалії, але та не відповіла, а знову непевно знизала плечима. «До речі, я саме й хотіла розповісти вам про роздвоєння», – усміхнулася жінка. «Дівчата мені проговорились про ваш фах. Я інколи думаю, от якби я вміла писати. Господи, скільки сюжетів навколо! Але хто вже на що вчився? Я звичайний економіст, маю справу з цифрами, чужими грошима, звітами». Перевірками і те але хіба мало історій трапляється з людиною за сорок із гаком років. Розповім дам дещо може знадобиться для якогось роману. Не буду занурювати вас у глибини й передісторії, не маємо на це часу. Але не так давно був у моєму житті не банальний епізод, один із багатьох. Але цей цікавий саме з погляду психології, розуміння себе самої. Я розповім, «А ви поміркуйте, хоча, може, з вами теж таке траплялось, але зі мною єдиний раз Мізансцена на описуваний момент така. «Я вже чотири роки розлучена, маю двох дітей – сина та доньку. Вижила, вилюдніла, навчилась існувати і так, хоча спершу здавалося, що від мене відтяли половину. І самі вкрай важко було почуватися такою скаліченою, і ніби всі навколо бачили мою інвалідність. Але життя триває». І згодом знайшовся мужчина, якому я здалась цікавішою, ніж інші. Так буває. Він сам казав, «Ти мій чоловік, пішов не тому, що ти погана. Ти чудесна, кращої за тебе немає. Ти просто йому набридла за багато років. Так буває». Ось так зітхнула оповідачка. Натомість Амалія напружилася і вся зосередилась на розповіді. Минулого літа діти роз'їхалися хто куди. Дякувати Богу, уже підросли. Син подорожує з друзями Кримом, донька поїхала в село до бабусі, а я лишилася в Києві. Робота не відпускала. І мій містер Ікс, назвемо його так, того дня залишився в мене. Влаштували собі таке маленьке свято. Сходили ввечері в ресторанчик на околиці міста. Прийшли додому, я щось крутилась по квартирі, коли він раптом побачив на поличці під телевізором старий відеоплеєр. Давним-давно ми ним не користувались. Тепер дивимось диски, то на комп'ютери, то на DVD-плеєрі. Причепився до мене, мовляв, таке ретро. Став просити, якщо Відік працює, то подивимось разом. Я йому кинула на шухляду, у якій лежали старі касети. А він порився там кілька хвилин і аж зойкнув. Ой, а тут ваше домашнє відео, можна? Так хочеться глянути, якою ти була раніше. Не можу сказати, що ідея мені дуже сподобалась. Я вже чимало років не друкала з цієї касети, сама не знала, як відреагую на це кіно. «Нібито і залезала рани, перемололось, але ж...» «І що, ви дозволили?» – стривожено спитала Амалія. «Так, на тій касеті було багато чого. Виступи дітей на святах у дитсадку та школі».